kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštvim jezicima. I ono što Allah hoće. هادي اتشيبت نور استقيم فتحا قلبي وفكري سائلا بكتاب الله اتلو بقشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري ربي يقين بكتاب الله اتلو بقشوع مستقيم فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يقين انه القران نور وبه كل حياه مبلغم ما انصر فيه انه قتيلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما الله من فضله Wayasabishi Ladina Lam Ya Shafu bihim min tal bih. Alla kaufuna w tačka put jejeviće biti Ostaje samo Ostaje samo Posjediize nas na Www Bije učio i stjecao znanje radi oholjenja ili vojstva i kao takav s poniženjem i podozrenjem bude gledao na muslimane smatrajući ih neukim i glupim, to je najgora vrsta. buput da u oh... da da da se prepire da se raspravlja sa učenjacima i da se oholi nad neznalicima neće osjetiti mir iznutra njegov miri se osjetiti na pet godina mm -mm -mm -mm. فأحزاني هبني ضللت طريقا كنت تسوقه معي أكنت تجافيني وتنساني هبني أسأت ولم أعرف الحمد لله نحمده وللتعينه وللتطره ونعوذ بذلك من سرور انفسنا ومن سيئات عامالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضل فلا ويشهد أن لا إله إن الله محتم لا شريك له ويشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع إلهه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن ذا زحوال الله تبارك وتعالى نيга славимо نيга величамо однега Koga on žele šanoh napravi put u puti, taj je od upućenih. a koga on subhane i svoje pravednosti ostaju zabludi, nećeš naći nikoga da ga napravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha Tebā rekeva Teala. Najbolja uputa, uputa Muhameda sallallahu alaihi wa Najgore stvari po ovaj DIN nisu novatarije. Jer svaka novatarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allahu te kjeva ta'ala se utiše od džahennemski vatri. Draga moja braćo, hvala Allahu bareke kjeva ta'ala na njegovim blagodatima koji nas je obacuo. Hvala, hvala mu subhane koji nas je uputio napravio put. Hvala mu subhane koji nas je sačuvao raznih, zaraznih i ogavnih ružnih bolesti. Hvala mu Subhane koji nas, je, koji nas je spasio, koji nas je uputio na pravi put. Hvala Allahu Tebareke u Teala kad je do nas došla uputa, uputa Muhammeda s.a.v. Draga moja braćo, danas, inša Allah, sam namijetio da podijelim sa vama Jednu priču, jedan govor o jednoj bolesti koja je došla na ovaj svijet. Čim je Allah te barek je ovaj spustio Adama, ali i selam na zemlju. I blica, i ova bolest je došla s njima. Ta bolest je unutrašnja bolest. Ta bolest je opasna bolest. Bolest koja može odvesti u kufr i koja je neke koštala kufra, koja je neke koštala da izađu iz ove vjere. Ta bolest jeste bolest oholosti. Šeitan, lane tulajalej, i bliz, je dostigao takav stepen pobožnosti. Bio je toliko pobožan da je bio društvu odabranih neleka. Da je bio u društvu meleka. Dostigao takav stepin. Međutim, Allah se bari iskušava, tjela iskušava. O nebluvan nekom, mi ćemo sigurno iskušati. On te bari kjeva sve svoje robove iskušava. I iskušao ga je sa jednom seždom. Sa jednom seždom ga je iskušao. I ova je pao na tom iskušenju. Ova je pao na tom iskušenju. Reklo smo Melekima, poklonite se Adem. Meleki to učiniši, kaže Allah se bladiketa. Ali ibli se uzoholi. Ja sam bolji od njega. Mene ti stvorio od vatri, a njega od ilo oči. Oholost. Jadnik i miskin i zato, draga moja braćo, vidite kako džehol košta. Jadnik i miskin nije znao u čemu je poenca? Nije miskin znao da je pojenta u onome ko je naredio. Nije bitno šta naredio. Bitno je ko je naredio. Zato, draga moja braćo, i nama pouka, da kada Allah te dva reke, o se Allah, nešto naredi, njegov poslanik je sallahu alaihi wa sallam, onda ni vijednik ni vijednice nemaju pravo da suprotno postupi. Islamski učenja se spominju da kada čovjek namjerno iz oholosti, namjerno neće da učini pokornost Allahom dželešanom, iz oholosti, kaže da je takav čovjek nevijevnik, da je takav čovjek izašao iz vjeri. Kaže Ibn Kajim Rahmetullahi Aleyhi, veliki grijesi, poput licemjerstva, umišlenosti umišljenosti, oholosti, samodivljenja, uzdizanja, gubljenje nadjev Allahovo milosti. Pesimizma po pitanju Allahove i Želešanohu oprosa, sigurnost od Allahove i Želešanohu kazne, sreća i veselje kada je u pitanju vređanje muslimana, radost kada ih pogodi kakva nesreća, želja širenjem investidnih glasina onima, zaviditi im na blagodacima koje im je Allah i dao, želeći da im nestanu te blagodati, želeći da od njih te blagodaci otiđu kao i sve ono što navedeno proizilazi je na većem stepenu grijeha i zabrane, negoli grijeh zinaluka, pijenja alkohola i ostalih vanjskih velikih grijeha. Ibn Qaym rahmatullahi i kaže da je ovo veći i da su veći srčani grijeci od onih vanjskih. Nema spasa kako srcu, tako i tijelu nasala Ibn Qaym Ve dok se čovjek ne oslobodi ovih navedenih grijeha i dok se ne pokaje za njih u suprotnom, takvo srce je štetno i pokvareno. A kada se pokvari srce, pokvariće će se odma i tijelu. Kako kaže poslanik salallahu alijem u, u tijelu ima jedan komad, jedan komad mesa koji ako je zdrav, zdravo je čitao u tijelu. To je srce srce ako je zdravo, bit će zdravo čitao u cijelu. To nije kako naš narod kaže bitna je duša, a na njegovim djelima ne vidiš ništa u bitlanu. To nije tako, tvoje srce ako je čisto, i ako je tvoja duša čista kao što tvrdiš, to mora proizaći, mora se to biti na tvojim udojima. To se mora biti na tvojim udojima. Kaže Allah te bari kjevojte A kada rekao smo melekima, poklonite se adem oni se pokloniše, ali i bliz ne stjede. On se uzoholi i postade, postade nevijek. Vidite, draga moja braća, kao što smo i malo prije spominjali, da namjerno odvijanje Allahog, to je utala, onaj naredbe, vodi u kufr. Izvodi čovjeka izvijed. Koliko je ta opasna bolizna? im Kajim, rahmetullahi aleyhi, navodi ovu bolest od ruknova kufra. Navodi ih među četiri rukna kufra. I spominje ovu bolest na prvom mjestu. Oholost. Zatim zavist, Zatim ogolost, Zatim zavist, Zatim... E... Zaboravio sam da Allah oprosti. Znači spominje četiri, četiri vrste ogranka kufra, četiri, četiri rukna kufra. Kaže žela Tedlari hotela da je Iblis znači rekao kako se neko ko je stvoren od vatre može pokloniti nekome ko je stvoren od glini, nije moje da se poklonim čovjeku koji ga ti stvorio od ilovači, od, od blata ustajelog. Vidite, dragama braća pridjegao je logici koja je koja je pogrešna logici koja je pogrešna gdje može biti bolja vatra od zemlji? kako to može biti Poslanik sallallahu alejhi ve nam je dostavio hadis gdje kaže hadis koji Nijedan mu'min ne smije ostati ravnodušan napravom ovog hadisa. I nijedan mu'min ne smije da se ne zabrini kad je u pitanju ovaj hadis. Kaže Poslanik Allah-u alaihi wa neće ući u ženet. Neće ući u ženet. Onaj koji u svom srcu bude imao trun oholost. Neće ući. Neće osjeciti miri iz ženeta. Neće osjeciti miri iz ženeta. A mir ženeca se osjeća na 50 godina. Neće osjetiti miri ženeca. I zar ne vidite se, dragama braća, da ove fitne koje se danas dešavaju oko nas, i ove sektaštvo, i ove podjele, zar nije u stvari ova bolest? Ova bolest zar nisu ljudi obolili od ove bolesti? Pa kad mu izneseš dokaz, on ozbija. Zašto? Zato što je on taklidija, slijep i sljedenik. Rekao njegov še i vaku i to je tačka. Allah te bareke je o nam je dao razum. Dao nam je razum da razmišljam. Nije nas stvorio poput životin. Dao ti je razum, subhanallah. Od svakoga će uzimati od vaso koga, osim koga? Poslanika s.a.w. Kaže poslanik s.a.w. s.a.w. Silnici i oholnici će biti proživljeni na sudnjem danu, sitni poput mrava, kada će ih svijetki nagaziti. Sitni poput mrava. Ovdje, ovdje si se oholio, tamo ćeš biti ponižen. Tamo ćeš biti ponižen, na sudnjem danu. Kada nam znoj bude dopjerao, da nas Allah te barek je od tela sačuva, i da nas uvede u hlad, kada drugog hlada neće biti. Kada će znoj nekima ljudima, nekim ljudima dopirati do koljena, nekome do pasa, nekome do ramena i tako dalje. Predaj se kaže da će znoj zapljuskivati ljudima uši. Zapljuskivati će im uši. Tolika će biti strahote. Allahu te bareke ta'ala se utičemo od tako. Allahu te kjehu ta'ala se utičemo od strahote sudnih dana. Molim Allah te bareki o da nas uvede u džennet. Molim Allah te bareke o da nas stavi u svoj vlad kada drugog vlada neće biti. Kaže poslanik sallallahu alejhi vesallam kada je bio upitan šta je to ovo kaže ovo je pobijanje istine i tlačenje ljudi. Ovo hadis bilježi imam Muslim i imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Molim Alate Barike o tela da nas sačuva ove bolesti. Molim Alate Barike o tela da mi šta mi budemo ferirani ove bolesti. Molim Alate Barike o tela da nas uputi na put prvih prehodnika. Molim uh Alate -huh. Barike o tela da nas sačuva svi zavodi. Aqulahu hal hada wa astaghfirullahi li wa Alhamdulillah, rabbi lalamin. O salatu wassalamu ala, ala rasulillah. Kaže Allah tebari k'o teala, kada govoreći o lukmanu, kada stavituju sina svoga, da kaže, I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nad mjena, jer Allah ne voli ni god dog, ni hvalica iz oholosti ne okreći lice svoje od ljudi i ne idi zemljom nad mjeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvali savu. Subhanallah, razim. Kaže, kaže poslanik s.a.v. u hadisu kuci gdje kaže te bareke, Veličina je moja odjeća, dok je gordost moj ogrtač, komi se u ovome dvome umješa, basit ću ga u vat ko mi se u ovom dvome umiješa, bacit ću ga u vatru. I vama je poznat hadith potlanika sallallahu alihi sellem kada je rekao čovjeku jedi desnom rukom. Pa čovjek iz ohova kaže ne mogu i ne mogu i ne mogu. Šta je bilo s njegovom rukom? Nije više, ni mogu da svoju uvijek kaže se u predaji, a nije ga kaže ništa drugo odspriječilo do njegova oholost. Subhanallah, razim. vidi kaže poslanicu Allah, alihi wa sallam, prepirali se džennet i žehennem. Pa džehennem kaže, umeneće, kaže, ući svi oholi, oholi. A džennet kaže, umeneće ući slabašni ljudi, siromasti. Pa Allah Tebare Kivatala presuđuje između njih i kaže, ti si drnete moja milost, a ti si džahneme moja kazna. Molim Allah i Kivatala da nas uvede u njegovu milost. Molim Allah Tebare Kivatala da nas uputi na put onih kojima on zadovoljna. Molim Allah Tebare Kivatala da nas uputi stazom vjerovjesnika. Molim ga Tebare Kivatala da nas sačuva ovoj bolestici. Kaže Allah te barike otala. A kada mu se rekne boj se Allaha, on onda iz i nada griješi, njemu je dosta žamenen, a on je doista grozno boravište. To je ono draga moja braćo kada se neko nastihati i kaže ti, boj se alate barike otala, boj se alate barike otala i kloni se tog grijeha. Ti u proradi oholost. I dođe ti šeitam sa svojim vesvesama. I ti se smatraš da si bolji od njega. I onda mu kažeš. Ko si ti da ti mene naslijatiš. Vidiš ti kakva su tvoja djela, A kakva su moja dijela. Ovo je draga moja braća Kibur. Allahu se utješemo od njega. Da. Kaže Imam Zehebi. Najgora vrsta Kibura. I oholosti jeste kada se neka osoba kiburi i oholi nad drugim ljudima svojim znanjem, svojim znanjem. A Spominjali smo na prethodnim hudbama da je poslanik zlalahu alaihi wa rekao ko bude sticao znanje, ko bude sticao znanje radi dunjaluka, ko bude sticao znanje u drugoj predaji, ko bude sticao znanje da se, oh, da se svađa, da se prepire, da se raspravlja sa učenjacima i da se oholi nad neznalicima, neće osjetiti miri iz ženeta. Njegov miri se osjeti na 500 godini. Ne, neće osjetiti miri iz ženeta. Ko bude stražio znanje, da bi se raspravljao sa učenima i da bi se oholio nad, nad neznalicima. Subhanallah Allah se uče, utječe mu dovu. Dalje imam zehevi somini. Kaže, najgora vrsta kibura i jeste kada se neka osoba kiburi i oholi na drugim ljudima svojim znanjem, umišljajući sebi da je vredniji od njih i da mu to daje zapravo da ih plači. Ovakoj osobi znanje nije otkorist. Zato što osoba koja uči i stiče znanje radi ahireta, čini ga poniznim, srce mu ostaje skrušeno i duša mu je smirena i duša mu je smirena i neprestano lovi i neprestano lovi svoj nes i ne stavlja mu zamke subhanallahu pogledajte govor učenjaka i neprestano lovi nef, i i stavlja mu zamke i neprestano svodi računa vodi računa o sebi svodi znači svoje račune i svojoj duši. Ako čovjek zaboravi svoj nez i počne se baviti mahanama ljudi oko sebe, krenu će se pravo put. I mi to vidimo danas. Mi to vidimo danas koji, kojima je jedina briga. Jedina briga su muslimani. Jedina briga šta je koji musliman rekao i može se to protumačiti onako kako meni odgovara. I mi vidimo danas Dokle su ti ljudi dogurali? Jelah se barek je odrala i ponižava. Iz dana u dan. Dalje nastavlja Imam Zehebi. Ko bude učio i stjecao znanje radi oholjenja. Ili vojstva I kao takav s poniženjem i podozrenjem. Bude gledao na muslimane. Smatrajući ih neukim i glupim. To je najgora vrsta kibura. To je najgora vrsta kibura. A u džene neće ući osoba koja u svom srcu bude imala školiko jedan trun osnovi. To je ono što smo malo prije somnjali hadisotlanike Vidite, draga moja braćo, kakav je govor islamski učenjaka. Govor učenjaka koji su brda u islamu. I vidite kako su oni znali koje su to bolesti najgori po čovjeka. Zato kaže Omer radijallaha Obračunavajte se sa sobom prije nego što vam bude obračunava. Obračunavajte se sa sobom prije nego što dođe dan obračuna. Tada će biti kasno da se obračunavamo, tada će se nama obračunavati. Allaha te barike molim da uđemo bez polaganja računa u ženici. Allah te barike vas a molim da se naša djela ne budu pretresa. Molim Allah te barike o da nas sačuva od svih zla. Mol, molim Allah subhanehu ve da nas sačuva od svih bolesti. Molim Allah te barike o da nas sačuva bolesti, licemjerstva, oholosti. Molim Allah te barike da nas sačuva bolesti bolesti, vidluka. Molim ga te barike o da nam se smiluje, da nam oprosti naše grijehe. Molim ga te barike o da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allah'a te barek jeho teala da i nas sastavi sanima. Molim ga te barek jeho teala da njegova dala, dala Muhameda s.a.v. doživi protuat. Molim ga te barek jeho teala da učini Kur'an proljećen srca našeg. Molim ga te barek jeho teala da uputi nas na djela džanetlija, a da nas sačuva dijela džanemlija. Molim ga te barek jeho teala da nas učini istrajnim na njegovom putu, da istraimo na pravom putu i da kao takvi skončamo molim ga tebareke u seala da na posljednje riječi budu şehadet la ilaha illallah rekohu molim Allah tebareke u sebareke u seala da obratite meni i vama i potpred na ovo alhamdulillah قد أذبلت أغصاني أججت نارك في أعماق وجداني تركتني في دروب الخوف وانفردا أرعا همومي وأبني كوخ أحزاني طائر الحب قد ألبس وصاني يسهر الرطب يدين تسمع لي لي تبتدريا في العاصفه على الايادي الخاطفه تبتدريا في العاصفه على الايادي الخاطفه وقتل العدو مع السيوف الجارحه قتل العدو مع السيوف الغريمه علينا ان Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom.